1625. Május eleje. Kisvárda. Sopron. Turzó szaniszlót, az utolsó nádort, kit nemzetsége adott, megütötte a guta. A lováról fordult le, mikor a sörfőzőmesterhez igyekezett, akire igen haragudott, mert a ritka sör tavasszal igen vékonyra főzte, ami neki nem volt ínyére. Mikor Turzó nádor halálhíre Kisvárdába ért, várdai Katalin először arra gondolt, lám.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 Azt sem állhatta, hogy az ura hamarabb szót ért ezzel a dőfös nagyasszonyjal, mint vele, akivel már egy rövid emberöltő óta ugyanazt a kenyeret eszik. Várdai Kata mosolyogva szállt ki a hintóból. Lakner orsolyának mindkét kezét megfogva köszöntötte a szíves látást, azután rátámaszkodva biceget végig a nagyboltévek alatt a kapunát az udvarra, aztán fel az utcai szobákba, ahová a háziasszony vezette.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 Kisvárdából már jó előre sopromba rendelte az asszonyokra és leányokra főző kiskonyha szakácsnéit és még egy-néhány konyha cselédet. Tudta, minden el kell majd. Az országbíró érkezését nagy lakomával ünnepelték. Mind a követeket és a főrendeket, akik már a városban voltak, és a magisztereket is mind vacsorára invitálták. A nagy templomban miséztek délután a katolikus uraknak, akik jóval kevesebben jelentek meg a diétán, mint az új hitűek.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 és tótnak való kását is küldtem, s apóka helyett két fogolymadarat is. Tartsom meg Isten benneteket. Dátum raptim, viccissimo octobris, sopron, anno domini, Millesimo sesscentissimo, viccissimo quinto. Szerelmes férjed, míg él gróf, gróf eszterházi miklós. Postscriptum. édes fiam, ott az ágyunk fejénél, a subjákon, vagyon két kesztyű,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 És ez nem is akármilyen diadal. Várdaikata megelégedett. Még azon sem bosszankodott, hogy veje, a Nádor halogatta, vonakodott a leányokat árva várából erőszakkal elhozni. Inkább arra biztatta az ítélet után is a feleségét, Kérlelné szép szóval Czobor Erzsébetet engedje, küldje a lányokat az anyjukhoz.